أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلّم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام. Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Najri Rahimahullah Ta'ala Walahuma min hadith Ibn Abbas ma'nahu. Dan juga diruatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari hadith Ibn Abbas Yang semakna Dengan hadith Yang sebelumnya Hadis Zaid bin Khalid Yang Menjelaskan tentang kekufuran Mereka yang menyandarkan Kejadian-kejadian yang terdapat Di alam ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pernyataan mereka Mutilna binaw'i kada wa kada Kami mendapatkan hujan Curahan hujan disebabkan karena turunnya bintang fulan atau munculnya bintang fulan dan tidak menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa taala dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa apabila penyandaran kepada bintang tersebut dengan keyakinan bahwa bintang itulah yang memiliki tasarruf yang memiliki tasarrufun filkaun yang membolak balikkan keadaan di alam ini yang menurunkan hujan dan yang memberhentikan hujan dan seterusnya maka ini adalah kekufuran dan syirikan yang mengeluarkan seorang dari islam Namun apabila seseorang menyandarkannya dengan keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang yatasarrafu fil kaun maka penisbahan kepada bintang tersebut termasuk dari kalangan al-kaba'ir dosa besar dari asy-syirkul asghar dan di dalam hadis Ibn Abbas secara makna seperti hadis Zaid bin Khalid wa dan di dalam hadis tersebut ada tambahan qala ba'dhum berkata sebagian mereka laqad sadaqanu kada wa kada ketika turunnya hujan maka sebagian mereka mengatakan telah benarlah bintang ini dan bintang ini Yaitu keyakinan bahawa bintang tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan alam, turunnya hujan. Faan zallallahu ha rihiil ayat, maka dengan pernyataan mereka tersebut, Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya ini untuk mendustakan apa yang mereka nisbahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. فَلَا أُقُسِمُ بِمَوَاكِعِ النُّجُّمُ Sekali-kali tidak. Tidaklah seperti apa yang mereka katakan. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Bahawa Al-Quran itu adalah sihir. Al-Quran itu adalah perdukunan. perdukunan. Bahkan Al-Quran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan Tempat jatuhnya atau kedudukan-kedudukan bintang tersebut Dan Allah Azza wa Jal bersumpah dengan Apa saja dari kalangan makhluknya Dan makhluk tidak diperbolehkan bersumpah Kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya Tidak diperbolehkan seorang bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka. Dengan nama ibu-ibu mereka. Dengan satu nama dari makhluk ini. Namun Allah azza, azza wa Jalla bersumpah dengan yang mana saja dari makhluknya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak kita mendapatkan surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Di mana Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Wal asri. Wadini, wazaitun, watursinin, wadzha, waleili. Dan seterusnya dari nama-nama makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. فَلَا أُكُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Kau bersumpah dengan mawakin nujum. Sebagian para ahli tafsir menafsirkan bahawa yang dimaksud di sini dengan ke Nujum, Ay Nujum Al-Quran Bintang-bintangnya Al-Quranul Karim Yang turun secara seluruhan pada malam Lailatul Qadar Di langit yang tertinggi dari langit yang tertinggi menuju ke langit dunia Kemudian setelah itu turun secara berangsur-angsur Pada tahun-tahun yang berikutnya Dan ini dinukilkan dari Ibn Abbas radiyallahu Taala huma. Sebagian ahli tafsir, ada yang menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan Mawakil nujum adalah kedudukan-kedudukan bintang. Tempat terbitnya. Ya. Naam. Matali'uha. Wa mashariquha. Naam. Wa innahu laqasamun lau ta'lamuna ta azim. Dan sesungguhnya, innahu Laqasamun, merupakan sumpah Yang apabila kalian mengetahui ini adalah sumpah yang agung Sumpah yang mulia Untuk membenarkan Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala menurunkan Al-Quranul Karim Dan Allah Azza wa jal, Pada asalnya tidak perlu mempertegas dengan berbagai sumpah sebab Al-Quranul Karim adalah mu'jizah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak seorang pun dari kalangan manusia Mampu mendatangkan satu surah Seperti yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim Ini saja sudah merupakan mu'jizah 14 abad telah berlalu Dan kaum Arab tidak satupun dari mereka Yang mampu mendatangkan satu surah seperti yang telah ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim. Naam. Yang menyebabkan mereka tidak mampu. Padahal mereka adalah orang-orang yang fasih. Dalam lisan Al-Arab. Di antara mereka para syuara. Ahli syair. Namun mereka tidak mampu. Mendatangkan satu surah. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka ini saja sudah mencukupi. Bahawa al quranul karim Datangnya dari Allah subhanahu Bukanlah buatan manusia Namun Allah Azza wa Jal menegaskan Dan semakin menekankan Agar kemudian tidak ada hujah bagi mereka Untuk berpaling dari Al-Quranul Karim bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah bersumpah ya Dengan nama-nama makhluknya untuk menegaskan Bahawa Al-Quranul Karim datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala innahu la Quranul kirim sesungguhnya itu adalah al-quran al-kirim inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumpah untuk menegaskan bahwa itu adalah wahyu Allah dan itu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan itu adalah kalamullah firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingkari perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawa itu adalah sihir Itu adalah perdukunan Naam, itu adalah syair Dan lain sebagainya Tidak sama sekali, tidak seperti apa yang mereka Katakan Fi kitabin maknun Di dalam kitab Maknun Dalam kitab yang Tersimpan, yang tersembunyi Ya Yang tidak terlihat Dari mata-mata makhluk atau dengan makna yang lain, yang dimaksud dengan makdun ayy mahfuzun mu'allam, yaitu kitab yang terpelihara, kitab yang diagungkan, yang dimaksud adalah yang terdapat di dalam Allahu al-mahfuz nabi dan sebagian pula para ulama yang menyatakan bahawa yang dimaksud dengan kitabun maknun, fi kitabun maknun, iaitu kitab, yang ada di tangan para malaikat, sebagaimana, yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lainnya, fi suhufin mukarramatin, marfu'atin mutahharah, aidi safarah, kiramin bararah, di tangan, para malaikat, yang mulia, naam, dan lebih dikuatkan lagi dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang setelahnya di mana Allah menyatakan La yamassuhu illal mutahharun Tidak ada yang menyentuh Al-Quranul Kirim Tersebut Kecuali Al-Mutahharun Orang-orang Atau makhluk-makhluk yang disucikan Naam Mufassirin menafsirkan Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang dimaksud dengan Al-Mutahharun Adalah al malaikah Telah dinukilkan dari Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Beliau menyatakan Yang dimaksud dengan La-Yamassuhu illa mutahharun Ayy Al-Kitabul Ladhi Fisama Kitab Yang ada di langit Naam Ini Pendapat sebagian dari Ahlu Tafsir Namun Para ulama menjelaskan bahawa kalau Al-Kitab, Al-Mushaf, Al-Quranul-Karim yang ada di tangan para malaikat, tidak ada yang menyentuhnya kecuali mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang disucikan. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang tidak pernah berbuat maksiat terhadap Allah, maka sepantasnyalah Al-Mushaf yang ada di tangan kita, tidak disentuh kecuali orang-orang yang tahir. Orang-orang yang suci Orang-orang yang tidak dalam keadaan berhadap Dan inilah Yang telah datang penafsirannya Dari Salman Al-Farisi Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu ta'ala Sebagaimana yang diratkan oleh Ibnu Abi Shaibah Dalam musannafnya Dengan sanad yang sahih Bahawa mereka memahami Dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala La yamasuhu illa mutahharun Bahawa Tidaklah disentuh Al-Quranul-Kerim tersebut Kecuali dalam keadaan suci Tidak dalam keadaan berhadap Tanzilum min Rabbil Alamin Diturunkan Secara berangsur-angsur Jadi perbedaan antara Tanzil dengan Inzal Kalau Inzal menyebutkan Diturunkannya secara mutlak ya Tanpa menjelaskan apakah itu diturunkan Secara berangsur-angsur Ataukah sekaligus Namun apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tanzil Ainuzulan marratan ba'da marrah yaitu diturunkannya Al-Quranul Karim Satu persatu Berangsur-angsur Sebab Al-Quranul Karim ini Tidak turun secara jumlah dan Tidak turun Sekaligus akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Karim secara berangsur-angsur dan terkadang dengan sebab-sebab tertentu. Turunnya Al-Qur'an Karim ya terbagi menjadi dua bahagian Ada yang Al-Qur'an Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sababun nuzul. Tanpa ada sebab turunnya Al-Qur'an Karim tersebut dan ini yang paling banyak yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Bahwa kebanyakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Tidak terdapat Sebabun nuzulnya Sebab turunnya akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkannya Ya Dalam rangka untuk menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Walaupun tidak ada kejadian tertentu Allah Azza wa Jal menurunkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut Dan diantara Ayat-ayat Al-Quran Terdapat asbabun nuzul Sebab-sebab turunnya apakah untuk menjawab suatu pertanyaan yang dilontarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi tatkala mereka bertanya tentang ruh wayasadu naka al-ruh qulir ruh min amri rabbi wama utitu minal ilmi illa qalilan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau untuk menjelaskan Kondisi suatu kejadian. Nah, seperti kejadian hadisul ifk fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taalaan. Tatkala beliau dituduh dari kalangan kaum munafikin yang menyemburkan fitnah bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina, ya, dengan salah seorang sahabah yang menemaninya yaitu Sofwan bin Muattal dan ini fitnah. Berbulan-bulan namanya Aisyah radhiyallahu taalaanha beliau jatuh sakit disebabkan karena fitnah ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama itu tidak mendapatkan wahyu dari Allah azza wajalla. Lalu kemudian akhirnya Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu taalaanha dari tuduhan tabri atau Aisyah dengan diturunkannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah An-Nur. Nah, Atau, Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan hukum-hukumnya, Diturunkan hukum tersebut satu persatu, Seperti ayat tayammum, ya, Dan lain sebagainya. Nah, Demikianlah, Allah azawajal menurunkan Al-Quranul-Kirim ini, Secara berangsur-angsur. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكِ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ diturunkan dari Rabbul Alami. Di sini menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dan salah satu dari sifatnya bukan makhluk. Kafirlah orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah makhluk. Afa bi haditsi antum mudhinnun? Apakah dengan berita ini? Kalian masih menyembunyikan Kalian berbahasa-bahasi Kalian menyembunyikan sebagian tidak ingin transparan Menampakkan seluruhnya Menampakkan Al-Quran Kerim Karena hanya khawatir dari makhluk Dan celahan mereka dengan lisan-lisan mereka Jangan ya. Maksudnya bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan targhib Dorongan untuk menyampaikan Al-Quran Al-Kerim ini Al-Quran ini hak Datangnya dari Allah Wama ja'a anillahi fahu haqqut Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Pasti itu adalah hak. Nah Sehingga tidak perlu ragu Untuk menyampaikan Al-Quran Al-Kerim tersebut kepada manusia Kasyahid bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam mencerca mereka-mereka yang menisbahkan sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala seperti kepada kedudukan bintang dan lain sebagainya kemudian berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala babun Khaulullahi Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa minan nasi Man yattakhidu min dunillahi Andadan Yuhibbunahum Kahubbillah Dan Sebahagian manusia Min Di sini artinya Ba'adu At-tabi'idiyah Wa minan nasi dan sebahagian manusia Man yattakhidhu min dunillahi andadan Di antara mereka ada yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala andadan Panggilan-panggilan, tandingan-tandingan ya? Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum tandingan-tandingan itu Yaitu dengan cara mereka mencintai Tandingan-tandingan mereka tersebut Kahubbillahi seperti kecintaan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tandingan ini mereka Berlebihan dalam mendudukkan kedudukan mereka Bahkan menyentarakannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kecintaan mereka kepada tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah, maka yang dikatakan an-nit, al al-methil, al-nazir, yang sebisar, yang setara dengan Allah. Dan ini, Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat ini, dalam bab penjelasan beliau, adanya kesyirikan dalam hal mahabbah. Asyirku As fil mahabbah, syirik dalam hal, Kecintaan, bahwa di antara kecintaan tersebut ada yang menyebabkan jatuhnya seorang dalam kesirikan. Apabila kecintaan itu sampai kepada taraf al-ibadah atau al hrim, di mana mereka mencintai selain dari Allah, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada tingkatan beribadah kepada mereka, taat kepada mereka, dan inilah merupakan salah satu sebab terjadinya syirikan. Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan ayat ini, dalam kitab beliau, Madarijus Salikin, kata beliau, Akhbar ta'ala, anna man ahabba min duni Allahi syai'an, kama yuhibbu Allah ta'ala, fahuwa mimman ittaqhada min duni Allahi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahawa barang siapa yang mencintai dari selain Allah sesuatu, seperti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tergolong di antara orang-orang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. فَهَذَا نِدْدُّنْ فِي الْمَحَبَّةِ لَا فِي الْخَلْكِ وَالْرُبُوبِيَتِ Dan ini adalah tandingan dalam hal kecintaan bukan dalam hal penciptaan dan bukan termasuk dalam tauhidur rububiyah fa inna ahadan min ahlil ardi la yuthbitu hadan nid bi khilaf niddul mahabbah karena sesungguhnya seseorang di muka bumi ini tidaklah menetapkan tandingan dalam hal penciptaan dan rububiyah berbeda dengan niddul mahabbah tandingannya dalam hal kecintaan Dan ini menunjukkan bahwa Ya. Menjadikan tandingan dalam hal kecintaan ini termasuk dalam tauhid al-uluhiyah. Tauhidul ibadah. Fa inna ahli al-ardi qadittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'dhim. Sesungguhnya mayoritas orang-orang yang ada di muka bumi ini mereka telah menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan dalam hal kecintaan dan pengagungan. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى kemudian Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ Dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm? Naam. Dan makna dari ayat ini kata beliau, وَفِي تَقْدِرِ الْأَيَةِ كَوْلَى dalam hal memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaannya terhadap Allah makna yang pertama walladzina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi liandadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa yu'azzimunaha min dunillah makna yang pertama Bahwa yang dimaksud dengan firman Allah dan orang-orang beriman itu Sangat keras kecintanya terhadap Allah Yaitu orang-orang yang beriman Sangat keras kecintaannya terhadap Allah Daripada mereka-mereka mereka yang telah membuat tandingan-tandingan dari selain Allah Kecintaan mereka pada tandingan-tandingan mereka tersebut Dan kepada Tuhan-Tuhan mereka itu Lebih keras kecintaannya kaum umini terhadap Allah begitu maksudnya ya Walaupun mereka cinta kepada tandingan itu, walaupun mereka mengagungkan tandingan tersebut dari selain Allah, lebih keras kecintaan orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Wal ladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikiina bil andadi lillah fa inna mahabbatal mu'minina khalisah wa mahabbata ashabil andad qad dhahabat andaduhum biqistin minha wal mahabbatul khalisah ashaddu minal mushtarakah makna yang kedua yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang beriman sangat keras kecintaan mereka terhadap Allah daripada orang-orang musyrikin ya yang mereka telah menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah itu kepada Allah, ya. Jadi kalau yang tadi bandingannya orang-orang yang beriman kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih keras daripada orang-orang musyrikin, ya. Kecintaan mereka kepada tandingan-tandingan mereka yang mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu Wa Taala kecintaan kaum mukmin itu jauh lebih besar, lebih keras terhadap Allah Subhanahu wa ya. taala. Ibaratnya kalau kaum mukminin kecintaan mereka kepada Allah itu 100% ya. Maka kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan tersebut iya, 60%. Ya, seperti itu. Nah, ini makna yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua Penisbahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal kecintaannya kepada Allah Bahawa kaum mu'mini Kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu seratus persen Tidak ada kepada yang lainnya Berbeda dengan kaum musyrikin Karena musyrikin Tidak hanya cinta kepada Allah Bahkan juga cinta kepada selain Allah Dari tandingan-tandingan Dan Tuhan-Tuhan mereka itu Sehingga mereka sudah terbagi-bagi kecintaannya. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Sehingga karena terbaginya cinta tersebut, maka mereka jadikan kecintaan mereka kepada anda, tandingan-tandingan tersebut 50%. Dan yang mereka jadikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga 50%. Mereka sanakan kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala sehingga berkurang kecintaan mereka kepada Allah. Adapun kaum mukminin asyaddu hubbalillah sangat keras kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta mereka itu 100% tidak kepada yang lainnya. Nah. Dan dua dari makna ini masing-masing memiliki ihtimal dan kemungkinan. Wallahu a'lam bissawab insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ilahuna tafabbalu hafizakumullah